Krásny a ničím nerušený pondelkový večer. Moje meno je Rastislav Ruman, som koordinátorom Národného obrodenia a budem vás prevádzať dnešnou reláciou ako ďalej na slobodnom vysielači. Myslím, že zodpovedne môžem povedať, že strácame dôveru a akúkoľvek nádej, že vládna moc či správa štátu, tvorená z politických strán v tzv. zastupiteľskej demokracii, má akúkoľvek šancu na reštart, opravu či rekonštrukciu. Ľudia, ktorých si volíme len na základe krásnych rečí, hovoriacich nám počas predvolebných kampaní, nemôžu mať ďalej právo nám všetkým takto rozkradnúť a rozpredať našu krajinu. Každé 4 roky zmena v riadení krajiny, žiadna dohodobá koncepcia smerovania správy veci verejných. Bezľavé míňanie, potom utahovanie opaskov a tak stále dookola. Dokedy budeme tieto skutočnosti, my ľudia, obyvateľia Slovenskej republiky, nášho, nie ich štátu akceptovať. Dokedy budeme očakávať, že práve ďalšími voľbami sa niečo zmení. Veď len idiot opakuje ten istý proces stále dokola v očakávaní iného výsledku. Stačilo. Národné obrodenie patrí všetkým ľuďom citiacim potrebu zmeny. Má víziu, ktorá by nanovo pomáhla naštartovať toľko očakávané, potrebné a nevyhnutné zmeny v spoločnosti pre jej zachovanie, prosperitu a humánny vývoj. Zmeny, ktoré sú potrebné pre každého z nás. Poznaj minuloč, minulosť a pouč sa z nej. Nenadarmo je potrebné túto vetu opakovať stále dookola. Jedine znalosťou dejov minulých pochopíme našu cestu a konečne nezopakujeme chyby, ktoré nás prevádzajú naprieč našou históriou. Preto, ak chceme vedieť, ako ďalej, potrebujeme ľudí informovať a vzdelávať, aké deje prebehli nie len na našej planéte, ale hlavne na našom a okolo nášho terajšieho územia. Preto aj dnes večer pokračujeme v seriáli o osobnostiach, ktoré formovali svojim pôsobením nielen nás, Slovákov, ale aj okolité národy. Vítam teda medzi nami, môjho priateľa a, a priateľa a no, predsedu matice slovenskej, inžiniera Mariana Tkáča. Marianko, vítaj, dneska mi to tu nejako seká. Tak... Srdečne všetkých pozdravujem. Dnes takisto môžete volať na telefónne číslo do štúdia plus 421 48 381 0101 alebo písať na e-mail studiozavináčslobodnivysielac.sk Marianko, neviem, či aj ty, ale ja mám dosť veľkú ozmen, ozvenu, uh, Tak uh, sa spýtam, pokiaľ, že si, ty... pokiaľ si hovoril, mal som aj ja tvoju. Mal si echo, hej. Tak dúfam, že naši poslucháči nás počujú dobre a zreteľne. My budeme pokračovať ďalej tak, ako nám technika dovolí a verím, že sa to v priebehu relácie upokojí a napraví. Takže... Už je to dobré, už je to dobré. Aj ja si myslím, že už je to dobré, ale ak ste na začiatku počuli dvakrát, tak sa ospovedlňujeme. Marian, nech sa ti páči, určite máš niečo pripravené aj na dokumentovanie, čo sa deje a udialo v súčasnosti a v časoch nedávno minulých a potom samozrejme budeme pokračovať ďalej v našej téme. Takže nech sa ti páči. No, ďakujem pekne. <hým> Minule sme trošku načali tému reklamy spomenuli sme, ja som teda spomenul, že tie revolúcie zväčša prinášajú aj negatívne e, výsledky a že po poslednej revolúcii takzvanej nežnej, keď v údajne zomrel Štúdendálo a nezomrel, takže sme naleteli. Ehm, prevzali sme západ na maniere a jedným z nich sú aj reklamy a trochu som sa v tom pohral a vlastne zistil som to, čo všetci cítime, ale keď si to neprečítame, tak neveríme. Do roku 1890 fenomen reklama v podstate neexistoval. A kde vznikol? No samozrejme, kde india, ak nie v Amerike. Sa to objavilo roku, po roku 1890 a základným zmyslom života človeka sa odtedy, teda ten základný zmysel života človeka, sa začal meniť. Dovtedy tým zmyslom života bolo radosť, veselosť, rozmnožovanie sa, deti, práca a, a, vlá, no a dobrý život, spokojný. Ale potom do hory prišli peniaze, no a neskôr ešte aj televízia. A zmyslom života, ako by sa stalo mať čoraz viac veci, mať viac veci ako predlhý rok a ten budúci rok mať ešte viac ako tento rok. No a tomu má slúžiť reklama. Dva veľké fenomény, by som povedal, vyskrivujú súčasnosť dnešok. A to peniaze a televízie. Ide to dokopy? O chvíľočku vysvetlím. Peniaze sú takým fenoménom, že každý chce mať. Dokonca ľudia chcú mať peniaze bez ohľadu na to, že mohli by si za nich niečo kúpiť, ale nekúpia si. Peniaze nám teda slúžia ako symbol majetku, bohatstva, ktoré zo sebou nikto do horobu nevezme však. No ale peniaze sú čímsi, za čo výmenou dávame svoju životnú energiu, uvedome si to, svoj čas tu na zemi a hodiny vzácneho života, ktorý máme k dispozícii. Venujeme len tomu, aby sme mali čo najviac peniazí my Slovania ešte trošku máme v sebe zvyšky toho duchovná. Ten rozdiel základný medzi západom a východom nazveme to medzi ríšou Anglosasov a Slovanov je k prístupe, v prístupe k životu. Zatiaľ čo Anglosási preferujú hmotu a my po roku 1989 sme na to trošku nabehli. My Slovania stále ešte sme viac ľudia duchovní. No a čo s televíziou? Televízia je tiež západný vynález, ale nie ide o to, kto ju vynašiel. Ide o to, že tá televízia nám spolu s peniazmi vytvára iný obraz sveta, aký je, respektíve snaží sa vytvoriť iný obraz sveta, aký je. Od určitého času, od určitého času ten kapitalizmus ktorý prišiel ako keby spadol z neba, stal sa ešte horším, lebo peniaze a reklama spolu nás ohlupujú. Um, David Corten napísal knihu ešte v 90. rokoch, keď korporácie vládnu svetu a v tejto knihe veľmi výstižne opísal vzťah medzi novými modernými myšlienkami, novým svetovým poriadkom, a v podstate reklamou, ale aj vplyvom korporácií na vzdelávanie, na naše školy. Zistujeme v tej knihe taký, taký zaujímavý príbeh, že 70 tisíc obchodníčok firmy Avon prišlo do Brazílie a chodili po tých najbiednejších domoch odľahlej dedine, kde ľudia ani nevedeli čítať, ani písať. A že nám s pomocou televízie Starým ženám, ktoré sú zvraskavené, vypracované, spracované, opalené, ukazovali mastičku, vodičku, ktorú keď použili v televízii, mladé dievčatá, boli ešte krajšie a začali sa platiť ešte väčšim mladým pohľadným mužom. A tie ženy, ktorých denný príjem bol 3 doláre, odložili nákup šiat, odložili nákup topanok a kúpili si tú fľaštičku za 70 dolárov v nádeji, že sa im tá stará hnedá koža odlupe. Pravda, že sa to nestalo. Chcel týmto autorom poukázať na to, akým mocným spôsobom televízia spolu s peniazmi a s korporáciami, ktoré niečo vyrábajú a chcú predať, akým rôznym spôsobom v podstate oplňuje život človeka. V Amerike priemerné dieťa vo veku od 2 do 5 rokov Vrej denne pozera televíziu 3,5 hodiny. Denne 3,5 hodiny. A dospelí Američan takmer 5 hodín. A televízia so svojimi reklamami nahrádla takýmto spôsobom rodinný a spoločenský život, kultúrne záujmy a aj čítanie. Ľudia nečítajú, a to aj u nás. Pozerajú televíziu a keď si v autobuse, alebo v električke. Tak najmä mladí ľudia majú plné uši sluchadia. Sú potetovaní, pravdaže? A nevenujú pozornosť ničomu inému. Sedia, nepúštia starších sedieť. Oni totiž sa zabávajú pozeraním a počúvaním svojich mobilov. Takže, priemerný američan, to sú údaje od Cortena, vidí zhruba 21 tisíc reklam ročne. 21 tisíc reklam ročne, ktorých posolstvo je jednoduché. Kúp si to a hneď. Kúp si to a hneď. A teraz... No a u nás teraz najmä počas tých športových prenosov, momentálne z majestrovství sveta v hokej, v hokej, nás presvedčajú o tom, ako je výhodné vsadiť si, aký bonus dostaneme, koľko pripíšu nám tých eur na účet bez toho, že by sme vyhrali. A ja sa len pýtam, počuli ste už o tom, aby nejaká stavková kancelária skrachovala? A poznáte človeka, ktorý by vyhral milióny, ani jedno, ani druhé, teda v mojom prípade Neviem, že by stavková kancelária zkrachovala. A nepoznám človeka, ktorý by vyhral tie survované milióny. No, takže reklama nám kazi televízne programy. programy. Pozeráte, treba z ten hokej a v reklamna je prestavka a zase to isté dokola. Ako to bude, ako to dopadne, to my teraz nevieme. Pozeráte nejaký zaujímavý firm, ten vám prerušia a dajú reklamu. A počul som to od, poviem pravdu, od Dany e, Jakubiskovej, ktorá má s tým aj vlastné skúsenosti, že producenti tlačili na ňu a na Juraja Jakubiska, aby ich filmy boli také plynulejšie, aby keď vstúpi reklama po 15. minúte, tá 16. minúta nepriniesla film do iného sveta, ale aby mierne pokračovali v hre. Zatíž tie reklamy nabúrajú myslenie ľudí a ich pozornosť. Takže e, televízie a peniaze a reklamy sú veľkým vstupom do života ľudí, ale korporácie no a mimovládne organizácie nimi sponzorované sa popri reklame snažia vstúpiť aj do našich tried, do našich škôl a zahrnické vymývania mozgov sú po televíziách druhým miestom, ktoré ovplyvňuje a možno významnejšie ako televízie budúcnosť našho národa. Cez vstup korporácií a mimovládnych organizácií sa presadzuje u našich malých detí, ktoré už musia... Prepačte, ale už musia, budú musieť chodiť do škôlky od troch rokov, my sme museli od 6 rokov, tri roky sa nám ešte mohli venovať mami. Momentálne už budú musieť, takto tedažší pán minister vymysleli, od troch rokov byť v škole a vplyv rodín na ich výchov sa zmení, zníži, zmenší, a budú vychované k konzumnej kultúre, ale sú bežne aj k politickej kultúre iného druhu. Prečo. Veď sme svetkami aj dnes takých vecí, že do našich tried chodia mimovládne, mimovládne jednotky, úderky, ktoré z peňazí, ktoré im aj štát dáva, možno, že ešte dáva, ale aj rôzne organizácie sveta, korporáciami financované, dávali im peniaze na to, aby naše školo povinné a ešte menšie deti, teda povinné materské školy o chvíľu, aby im vymývali mozočky, aby im povedali, ty nevieš, či si chlapec, či devča, ty až keď mať 18 rokov, budeš vedieť, no blúd, no niečo neuveriteľné a neslychané, čo sa deje a my občas, bez toho, že by sme pohli mrvou, tak sa hovorí, čušíme, Práve preto som si dovolil dnes na úvod tejto relácie urobiť tento úvod, Veľmi aby som... Prosím? Veľmi správne. Aby sme, aby sme si uvedomili, že aj preto nevieme o osobnostiach a našich dejinách, lebo v našich osnovách na stredných, vysokých, ale aj na tých naj, najmenších školách už vypadlo niečo ako národná hrdosť, niečo ako osobnosti našich dejin, ale účasť a hluposti o tom, že existuje 70 pohľaví. Vidíte, pardon, aký je problém dostať do ústavy rozumnú vetu, že máme pohľavie len dve. Sme teraz toho svetkami. Ja sa len zvedavý, že či strana, ktorá si hovorí, že je kresťanská, to podporí. No. no to by sme dnes, buďme naivní. <laughs> no však sa stretneme, keď Boh dá a budeme vedieť a hovoriť. Zdá sa, že na tej reklame a na vstupe vstupovaní mimovládok a korporácií do našich škol skrytým, ale jasným spôsobom, progresívnymi, agresívnymi metodami. Napríklad učebné materiály obsahujú nejakým spôsobom aj záujmy spoločnosti, ktoré ich financujú. Sú to priamo nepriamo reklamy podporujúce predaj rozličných tyčiniek, zemiakových lupienkov. šánstva a veci osobnej spotreby pritom sa hovorí o totálnom zdraví a podobne a podobne. Zdá sa, že aj takým spôsobom sa naplňajú zámery, ktoré, eh, hovorí sa tomu, nový svetový diktátor presadzuje cez nový svetový poriadok New World Order N2TVO, kde, podľa ktorého poriadku Nemajú rozhodovať o živote ľudí národy a štáty, národné štáty, ale nadnárodné spoločnosti. Náša Európska únia. Nie Slovenská republika podľa svojich záujmov, ale Európska únia podľa záujmov veľkých bude rozhodovať o záujme nás Slovákov, ako sme počuli. Chystá sa dokonca zrušenie práva VETA. No a Európska únia má nahradzať štáty, ale aj Európsku úniu už nahradzajú. Biznismeni, korporácie, už nevládnu svetu, pomaličky volení politici, dokonca už ani voliť sa nedá. E, neviem, či to je pravda, ale v Rumúnsku opakovali voľby prezidenta a niekde som počul, že budú ich zase opakovať, lebo nie ten správny káder vyhral. V Čechách majú byť voľby na jeseň a už počuť dokonca z prezidenta alebo predsedu vlády, veď to je jedno, že ak nedobre dopadnú, tak ich neuznajú ich výsledky. Priatelia, uzávdem túto moju úvahu tým, že nemáme ako občania veľké práva, ale máme možnosti, máme vôbec možnosti nepozerať reklamu. Ja keď pozerám ten hokej, tak čo mám robiť po tých 4 či 5 minútach, keď už je reklamná prestávka, už aj hokej je reklamná prestávka. Ja čakám, kedy vo futbale už bude reklamná prestavka. No orek, prosím? Nepozeraj hokej. A však nepozerám. No, Pokiaľ ide o to týkadlo nových svetových poriadkov reklamu, tak návodholi sme aj v našom finančnom rezorte národného obrodenia, aby reklama bola masívnejšie zdanená. Aby sa nevyplácala tá reklama ani tým, ktorí ju vysielajú, ani tým, ktorí ju robia. Či sa nám to podarí, či neuvidíme zatiaľ, nemáme moc. No a ak dovolíš náš hlavný koordinátor a jasťo, ešte by som niekoľko slov na úvod povedal k téme, ktorá začína byť v istom zmysle horúca. Tá téma, tu tiež sme minule načali, je Matica Slovenska. Áno. Matica Slovenska, v tom smysle, že keď som bol predsedom, prijali sme na môj návrh ustanovenie do stanov, že predseda môže byť volen len na dve funkčné obdobia, a dosť. Teraz e, po tých 8 rokoch, keď už predsedom nie som, sa stanovy upravili, že bude môcť byť ďalej uvolený tenisty istý predseda. Na tejto chvíli Slovenská národná strana prichádza s návrom novely zákona o matici slovenskej, že bude môcť len na dve obdobia byť volený predseda a všetci funkcionári. No uvidíme, ako to dopadne, ale v tej súvislosti mi napadlo, No, objavil som v svojich dokumentoch materiál z 13. januára 2012, teda pred 13 rokov, kedy vtedajšia Matica zvolala okrúhly stôl do Starej národnej rady Bratislave, do Župného domu, kde sme tej historickej miestnosti, to len tak na okraj tým, ktorí to prípade nevedia, v Bratislave je na Žitnom námestí stará budova Slovenskej národnej rady, ktorá má miestnosť, ktorej, a teraz nie to fakt, 14. marca 1939 bola schválená Slovenská republika. A v roku 1992, 1. septembra, bola schválená ústava druhej Slovenskej republiky. No a my sme v tejto teda historickej miestnosti urobili okruhli stôl, kde sme hovorili o vtedy, pred 13 rokmi aktuálnych problémoch a ja som mal úvodný prejav a som sa opýdal takže prečo Matica Slovenska organizuje tento stôl no a odpovedal som si ako keby a kto iný varí naše rozkmotrené politické strany finančný trh a všemocné finančné skupiny rejtingové agentúry či média, v ktorých a ktorým v konečnom dôsledku nejde o nič iné, a len a len o zištne na chamtivé minanie našich peniazí. No, potom nasledovala diskusia a hovorili sme o tom, že história sa neopakuje, ona sa vrácia len k nepoučeným. A zdá sa mi, že za 13 rokov sme sa vôbec nepoučili, lebo keď prečítam len názvy, len názvy pod kapitol, o čom sme hovorili, tak každý poslucháč, ktorý trošku má otvorené oči a uši, povie, veď nič sa nezmenilo. Tak prosím, hovorili sme o, naš o našich národnoštátnych záujmoch, nemáme ich definované. Uplynulo 13 rokov a máme ich definované? Nemáme. Hovorili sme o možnosťach prekonania chudoby hmotnej i mravnej o prekonaní krízy, ktorá je dôsledkom aj našich zlyhaní, no neprekonali sme chudobu ani duchovnú, teda ani hmotnú, ani mravnú, len taká malilínka odbočka. Možno, že ten nový pápež, ktorý pozná Slovensko a mal prizaj do levoče, no ale už teraz, čo ja viem, či príde, pozná Slovensko a rád si dalej se vovičku Slovensku. Je určitá nádej, že že prístupy bližšie k ľuďom a že ľudia si sa rozpamätajú na to, že život smrťou nekončí. E, pokiaľ ide o hmotnú chudobu, ja ako dôchodca nechodím často do predajní, do obchodov, takže nevidujem tak silne posuncien ako moji členovia rodiny, ktorí chodia nakupovať. A zdá sa mi, že aj odpoveď na otázku či sme prekonali chudobu v môdnom rávno, je negatívna. Za 13 rokov sme ju veru neprekonali. A ďalej sme hovorili o tom, že peniaze majú slúžiť v imene a nie v robe bohatstva, že vznikli kvôli imene. No a už pred chvíľou som v súvislosti s reklamou hovoril, že sa nič nezmenilo, skôr naopak. Zabudli sme na to, na čo peniaze mali povodne slúžiť a všetci, respektíve mnohí z nás, oni vtúžia len preto, aby mali peniaze. Nie preto, aby mohli si niečo kúpiť teraz, zajtra, pozajtra, ale aby mali peniaze. No a ďalšia téma bola, načo je štát, ak nemá práve v týchto časoch sa miešať do hospodárstva, ak sa nemá starať o prežitia, zdravie, vzdelania a kultúru. Tedy totiž boli také myšlienky, že štát sa nemá miešať do hospodárstva. Ale on sa... Chcem miešať, ale otázka je či šťastne, keď myslíme na tú baterkáreň a vôbec na zelený úder, keď evidujeme a sledujeme ako elektromobily a elektroautobusy. Keď začnú hore, tak nie v pomoci zhoria dotla. Keď tam, kde sa vyrábajú baterky, ničí sa životné prostredie a tak ďalej a tak ďalej. Hovorili sme aj o tom, že či máme možnosť aj vo verejnoprávnej televízii sa dozvedieť všetky informácie. Po 13 rokoch môžeme povedať, že sa nič nezmenilo, ale, ale verme, že sa zmení, lebo dneska som zachytil, že rada STVR zvolila novú e, generálnu rejiteľku STVR, nejakú dámu, ja síce ju nepoznám, ale verme, že všetko nové môže byť len lepšie, horšie nie No, ja by som mohol ešte pokračovať, mám to tu v e, niekoľko stran textu, ale nechcem ochudobniť našich poslucháčov históriu, tak už len, zrnem, e, už len zrnem, že vtedy sme povedali, že nepríjemná bola situácia, ktorú, ktorá celú spoločnosť rozkladala a súvisela s organizovaným závažným mravným úpadkom. Morálka, mravnosť, boli označované a sú za prežitok a sú vytlačané zo škôl. Tisícročná opora národa viera v Boha je, bola a je považovaná za zbytočnú a nahradzuje sa liberalistickými teóriami. A tak sme svedkami rozkladu tradičnej rodiny, opustenosti detí, uvoľnené morálky, mládeže, ktorá aj preto, že nemá kde športovať, ono sa to možno zlepšímame, ministr športu však, užíva omamné látky. Venuje sa mobilom. Ich dekriminalizáciu majú dokonca niektoré politické strany v programe dekriminalizáciu omamných látok. Dneska som čítal, že sú aj také strany, ktoré s tým nesúhlasia. Veľmi mážna je aj rómska problematika. Nič zlom, ale na riešenie rómskej problematiky sme za roky od roku 1989 neprijali nejaké rozumné riešenie. Peniaze z Európy sa minajú, kto vie ako. a tým ľuďom, chudobným biedným, ktorí si zaslúžia lepší život, sme ho niako neuľahčili. Veď máme spolnomocnenca romského, romského nie? No tak máme, ale... vlády, papána no, ale... Poláka, sme mali. teď áno, sme mali, ale už teraz, neviem, žije, pol poslancov... No. Ty si žil, pol... pol... Le... dobrá. <laughs> poslancov, takže ty si žil? A nakoniec sme sa pýtali, ako teda ďalej. A tak sme tedy došli k záveru pred 13 rokmi, že aj naša slovenská inteligencia by sa mala v zásadných veciach zjednotiť, lebo prirodzene, ak je aj politicky inak orientovaná, mala by mať záujem národa na prvom mieste, ale zdá sa, že to je vec nedostehanutelná, že v slovenskej spoločnosti z štátnosti relatívne mladej, ako národ sme starí. Jeden z najstarších národov v Európe, ale z štátnosti, ten štát, tento najnovší, máme len niečo vedľa ako 30 rokov. A viacerí ľudia, ktorí tento štát nechceli, ale potom prijali funkcie, veľvi sánkyň, však pani Váša Rieva, ministrov, a nebudem ich menovať. a to všetko s radosťou premienali na peniaze vo vlastných peňaženkách, ale pre národ nevytvorili, nevytvorili strategické zámery do budúcnosti. Pre ten národ nesú ochotní sa zjednotiť a robia také nehorázne činy. E, ja neviem, či to vôbec mám povedať. V Bratislave 5. bolo zhromaždenie na námestí Slobody. Piedne málo ľudí tam bolo, ale nejakí umelci si dovolili predvádzať hlavu odťatú hlavu, alebo odseknutú hlavu prezidenta Ruskej federácie v krvovom poli. Niečo neuveriteľné, niečo neuveriteľné, hodné povšinutia sa orgánov činy v trestnom konaní, ale tie namiesto toho zatiaľ prenasledujú ľudí, ktorí majú iný názor, iný názor. ako je vôzovka správny. Hej? Boli sme svedkami toho, že pán docen Dudaš bol studený, ešte neviem, či je už dokončený jeho súd, ďalší iný človek, ktorý sa vyjadril kriticky, možnože nevhodne, ale vyjadril sa kriticky o genocide v gaze, je vo väzení. Takže priatelia, zjednotenie inteligencie neexistuje. A možno, že tá matica Slovenska by práve v tomto mala zohrať oveľa väčšiu úlohu ako hra. A možno, že by mala zohrať oveľa väčšiu úlohu ako hra aj e, približovaní života našich osobností, o čo sa snažíme v našich reláciách a o čo aj ja osobne sa snažím výrob, výrobou každý týždeň o 6 až 7 minútového dielka o významných osobnostiach z našej minulosti. Momentálne sme ostali v 16 a 17 storočí, ja by v ktorom niečo. prosím? Že ja by som ešte rád niečo doplnil k tomu, čo no, hovoríš, ale to sa, končí. E, nech sa páčiš, ak ja potom nazviažem nitku. Dobre, počúvaj tie, všetci. E, čo, sa týka, čo sa týka školstva, ja e, vzhľadom k tomu, že máme rezort školstva a kultúry aj u nás v Národnom obrodení pod taktovkou Miloša Zverinu a e, o, dá sa povedať, že sa snažíme e, do tých škôl doniesť aj iný názor, ako je ten takzvaný kritický názor, ktoré, ktorý, ktorým učia naši, naše deti, tak môžem povedať, že e, zodpovedne môžem povedať, že máme stratenú jednu generáciu mladých ľudí. Už aj z toho dôvodu, pretože e, ja sa dosť pohybujem tu po okolí a samozrejme aj po našom meste a sledujem, sledujem tých mladých, Tí mladí ako keby stratili dušu. Veľa ľudí, a to mám od dobrých zdrojov, veľa mladých ľudí, ako si spomínal, prepadlo drogám. Pervitín je na dennom poriadku, marihuana a podobné veci, a to už sa berie ako za samozrejmosť. Čo sa týka záujmov, tak väčšina mladých, mladých detí, a to budete prekvapení, prepadla satanskej viere. U nás sa v lesoch usporádovajú tzv. fakľové pochody, kde mladí ľudia v kuklách e, robia rôzne rituály a e, poviem vám, nie je to nič príjemné. Čo chcem povedať? Chcem povedať len to, že to, čo sa udialo za pomoci západných, západných štruktúr toho, dá sa povedať, svetového prediktora, ktorý, ktorý má záujem a ktorého hlavným cieľom bolo um, zničiť mládež, ktorá je, dá sa povedať, ako, sme hovor, ako, sme, ako sa hovorilo za socializmu nositeľkou rána, a budúcimi, budúcimi našimi, budúcimi nejakými uh, vodcami alebo, alebo ľuďmi, ktorí sa budú starať o nás, keď budeme starí, tak títo ľudia už bohužiaľ v dnešnej dobe sú tak uh, ovplyvnení propagandou a ovplyvnení západným kvázi učením, áno, že tu už šanca nie je. A, sto, a ešte duplom, keď sa pozrieme na nášho ministra školstva, ktorým je, dá sa povedať, kovaný liberál, pán Drucker, bohužiaľ, e, sám sa čudujem, prečo sme, e, prečo sme spadli do takejto diery. Ale čo je podstatné? Momentálne vidíme na Slovensku tzv. kričiacu menšinu, ktorá, ktorá vďaka peniazom ktorého vďaka peniazom zimovládnych organizácií, ktoré sú zase dotované my vieme kým, tak plní svoje domáce úlohy a, vzbud, a burcuje, burcuje nenávisť medzi ľuďmi na Slovensku dennodenne. A tá, tá roztrieštenosť je čoraz väčšia. A to chcem povedať, že tá mlčiaca väčšina, ktorá mlčky na to prizerá maximálne si ponadáva niekde doma alebo, alebo v pripive, v, v krčme. Bohužiaľ e, nič nerobí. Preto apelujem na ľudí, aby akú, akúkoľvek nepravosť alebo akúkoľvek takúto iniciatívu e, nie že na, napádali, ale konfrontovali e, konfrontovali e, ústne konfrontovali e, s e, vedomostiami, ktoré, ktoré vlastne sa e, nejakým spôsobom zamlčujú e, tou, tými informáciami, ako to v skutočnosti na tom, na tom Slovensku a v tom svete prebieha a aby udržiavali ten kontakt s týmito ľuďmi aspoň na tejto úrovni a samozrejme, čo sa týka školstva aby konfrontovali pána ministra a tlačili na neho akýmikoľvek spôsobmi či už e-mailami, či už telefonicky proste je potrebné je potrebné začať robiť radikálne zmeny na ministerstve školstva pretože to, čo sa momentálne udialo a čo sa momentálne deje na Slovensku, e, sa nám kruto vypomstí. A e, bohužiaľ mám tie obavy dosť veľké a v tomto ohľade som prepadol takému pesimizmu, že budem mať veľký problém sa na to pozrieť časom, Uh, takým spôsobom, že by som mal veriť v nejakú zmenu. Ej, Marian? Takže no, ja, ja som chcel e, e, toto povedať. Jasné, Rasto, by som ťa trošku ako pouzbudiť, že jasné, že jasné, že sú skupiny, ktoré chodia po lesoch s faklami, ale sú aj skupiny také, ktoré to nerobia, sú aj skupiny také, ktoré zakladajú rôzne kresťanské skupiny, ktoré organizácie chodia na pute a venujú sa hĺbavým myšlienkám a aj modleniu. Otázka je, koho je viac a koho je menej. Ale toho je, to je v poriadku. Ale my sme v minulosti tie fakľové e, satanské rituály tu nemali. Nemali sme tu ani drogy, respektíve v úplne minimálnych množstvách. Ale toto je strašné. Ja, ja, sa prejdem, ja sa prejdem po meste a ja vidím, že, že, že tie, tie deti nie sú deti. Áno? Že tí mladí ľudia... To, to, to je oblečené v čiernom roztrhané, e, namalované e, samé čierne machule po sebe majú e, piercingy a podobne toto nebolo to je pravda, že to nebolo že to je e, dovoz alebo teda import anglosaskej kultúry a, na ktorú sme my naleteli, nabéli ja len dúfam a verím, že to neprevládne, pretože toto, toto nemá budúcnosť, toto sa nerozmnožuje, toto ne, nerodí deti takéto devčatažia, alebo uh, hey. No a ja si myslím, že východisko z toho nie je v tom, že čo sa teraz deje, že chodia ľudia po námestách v Bratislave, sa to už zmenšil ten počet na ostatných mestách na Slovensku, pokiaľ sledujem, nebol veľký, ale ako vymýznu tie protesty, ako si uvedomujeme aj my, ktorí to teraz tu hlásame, ale pod naším povedzme plivom aj iným, východiskom je zjednocovanie sa v dobrých myšlienkach a vzdelávanie. A ja by som povedal aj taký apel na našich církevných predstaviteľov, aby, aby nestlačali plecami, ako sa stalo pri stítaní poslednom ľudu, že 300 tisíc alebo 400 tisíc kresťanov je tu menej a jeden vysoko postavený činiteľ rímsko-katolíckej církvy stísol plecami, že to je ich vec. No nie je to ich vec. Ježiš Kristus povedal, že pre jednu stratenú osobu 99 zanechá, ju našel. To znamená, že aj cirkevní hodnostári majú svoje povinnosti a keďže ich štát platí, tak mali by sme ich od nich žiadať. Či sme už veriaci, či nie, a my veriaci už to bôž. Takže hm, mohli by sme teda uzavrieť tú vec, že pred, predsa aj v našich rukách je niečo a ja som veľmi rád, že patriem do spoločnosti, ktorá hýbe myslou ktorá aj keď niekedy s obmedzenými hlasívkami snaží sa poukázať na problémy prítomnosti a hľadať oporu slávnym mužom našej minulosti, lebo tých je nepriberné množstvo a všetci iní sa ním hlásia, susedia západní, susedia južní, severní ani tak veľmi, netý sa skôr žijí slovákom hlasia, hlásia a my ani nevieme o ich existencii. Takže raz to ja som ti vďačný že aj na, v tejto pôde na slobodnom vysielači môžeme sa tým ľuďom istou pravidelnosťou venovať. Aj neviem, my, či musíme, nás... my, my musíme byť samozrejme vďačný aj za priestor, ktorý nám poskytol slobodný vysielač, za čo veľmi pekne ďakujeme samozrejme. No jasno vieš, to ja beriem ako, že to máš si mi dohodnuté. jasné. <laughs> <všetko máme, chrátne. laughs> no a ak, ak máš nejakú pesničku, tak pustí, keď nie, tak ideme na druhú časť. Dobre, dáme si pesničku. Dáme si tu prvú. Dobre, dáme si prvú. Počúvate slobodný vysielač. sme späť. Neviem, či si pamätáte, ale táto pesnička bola šťaná počas revolučných rokov 89-90 od Hroba Grigorova a mne evokuje v súčasnosti táto pesnička, že je potrebné, aby sa národ nejakým spôsobom zjednotil, skonsolidoval a konečne tie svoje požiadavky nejakým spôsobom sformuloval a vytvoril niečo, čo by postavilo ten pevný základ, na čom by sme mohli zase na novo, myslím to smrteľne vážne, nanovo budovať našu Slovensku republiku. Arián, sa ti páči. to symbolický psi doščekali, karavana ide ďalej. Ta pesnička sa im nepáči, napriek tomu, že na konci štekajú, štekajú psi, ale verme, že tí chcú odohnať to zlo, ktoré u nás je a Predsa ešte sa vrátim k minulosti, ne minulosti, k tej prvej časti. Ja veľkú nádej vkladám do zmeny v STVR. Ja vkladám nádej, že ty, ako hlavný, hlavný e, koordinátor, budeš mať možnosť, okrem slobodného vysielača, mať priestor aj v STVR, či už v televíznej časti, najlepšie možno v televíznej časti STVR a tieto myšlenky hovoriť, aby ten dosah Tvojich myšlenok a našich myšlenok bol čo najširší. Takže toľko v tej prítomnosti a poďme teraz do toho 16. až 17. storočia. V predchádzajúcej časti, 13. sme hovorili o vládloch, o kráľoch z rodu Habsburgovcov, ktorí sa ujali moci u nás po roku 1526, keď bola tá bitka pri Moháči. A odtedy paradoxne tá bitka zničila vtedajšie Úhorsko, ale posilnila Slovensko v tom zmysle, že hlavným mestom sa stala Bratislava a hlavným sídlom cirkevných odnostárov pri Úhorskeho sa stala Trnava. Takže vládli nám odvtedy od Habsburgovci vlastne až do roku 1918 s malými prestavkami. My sme hovorili o Rudolfovi a Mateovi druhom bratoch, ktorí vládli od roku 1576 do roku 1619, potom o Ferdinandovi druhom, Ferdinandovi treťom, tí vládli zhruba po 20 rokov a napokon o Leopoldovi prvom, ktorý vládol takmer, takmer 50 rokov od roku 1657 do roku 1705. No a ani vtedy nebol národ spokojný a či už opravnenie alebo neopravnenie, tak treba vlastne pripomenúť, že Nespokojnosť ľudu vo vtedajšom svrknutom Uhorsku, v podstate na Slovensku, využilo v roku 1604 Štefan Bočkaj a pomocou hajduchov za tichého súhlasu Turkov obsadil Slovensko, padol na moravu a Turci a odbojníci Turci ho dokonca vymenovali za kráda. No, nasledovali ďalšie udalosti, o ktorých sme hovorili minule. No a pripomenuli sme si, že v tom čase žilo veľmi veľa vdelaných a angažovaných Slovákov, úhrov, pomlčka Slovákov, lebo úhry, nejakí Madari neboli úhry. To len tak opakujem, aby sme si uvedomili, doteraz Madari nemajú svojom jazyku slovo Úhor, takže Úhrami ani nemohli byť, hej. boli len Madarmi zatiaľčo Slováci a od, o niektorých z nich budem o reč, boli jedinými úhrami. No a ich slovenskú Slovensku naciu vtedy posilnili aj českí exulanti, lebo por, podľa rozhodnutia um, českých orgánov exulantských a 6 tisíc na čele s Komenským prišlo na Slovensko. Nemusíme všetkých týchto exulantov ospevovať konkrétne aj ten komenský, podľa ktorého sa volá naša univerzita, žil istý čas v Blatnom potoku, to je Šárošpatak na hraniciach maďarsko-slovenských na východe. A Vlastne napísal knižku, ktorú mám, kúpil som si taká malička, ako keby modlitevná knižka, ktorej nabáda Maďarov, aby jednodušene povedané po Maďarčeli Slovánov, žijúci v Uhorsku, teda Slováku. No, v tom 17. storočí v súvislosti s pohybmi mm, mužov, ktorí sa neskôr nazvali Kurúci, a to slovo Kurúc znamená, že je odvode, bolo odvodené od slova kríž, akože boli to nasledovníci dožových kržiakov, ale mohlo to byť aj od slova Krúc takým, takým posmešným slovom, že tureckí križiaci, ktorých v Jeden za ktorý viedeň menovala všetkých tých povstalcov, kurúcovcov od Bočka a Betlena, vešialeného povstanie, vyvrcholilo v roku 1670 a ďalej potom pokračovalo ešte povstanie Imerika Tekela kešmarského rodáka, ktorý bol dokonca slovenským kráľom, neoficiálne, a vyvrcholilo potom františkom. Rákocím druhým, tiež rodákom zo Slovenska, ktorý e, svoje povstanie dosť krvavo viedol po celom Slovensku a jeho obeťami boli aj dvaja slovenskí poslanci, ale o tom pôjdeme hovoriť až keď príde čas. Momentálne by som sa teda chcel sústrediť na zácne od muža, ktorý sa volal Jan, Jan Sambukus, Jan Sambucus, bol básnikom, editorom, historikom, zberateľom, knihovníkom, lekárom i pedagógom a polihistorom v jednej osobe. Áno, je toho veľa, čo som povedal. Aj dnešné dobe ľudia, ktorí sa venujú v mnohým RMSom, <lým> teraz trošku ironeziem, sú to aj poslanci obci a miest, sú to aj starostovia, aj župani, aj poslanci Národnej rady. Takže tiež, keď raz budú o nich písať, tak vymenujú ich takto ako ja teraz, ale otázka je, či budú môcť byť na nich hrdí. Tak ako my by sme mali byť hrdí na Jana Sambuka, Sambuusa, rodaka z kde sa narodil koncom júla 1531. Jeho otec Peter Sambukus vlastnil tri domy, teda nebol najchudobnejší, a trikrát medzi rokmi 1545 a 1551 bol starostom Trnavy a neskôr aj šľachticom. Syna Janka, by sme povedali, podporoval vo vzdelávaní a už ako 11-ročného ho poslal na štúdium gréčtiny na Viedenskú univerzitu. O tri roky prestúpil na univerzitu vo Wittenbergu a pokračoval na katolíckej univerzite Ingolštáte. To len tak na okraj... Um, Vtedy v tom čase, začiatkom 16. storočia sa značná časť inteligentov rozhodovala medzi tým, či budú nasledovať účenie Jana pardon, Martina Lutera, alebo či ostanú verni tradičným hodnotám. Ehm, konkrétne aj tento Jan Sambuchus, ktorý neprešiel na evangelickú vieru, ako vidíme, vzdelával sa aj vo Wittenbergu, čo bola známa, by som povedal. Luteránska univerzita, ktorú istý čas financoval aj Juraj Turzo. Bola ten ináč inač ten Juraj Turzo. Už o ňom sme hovorili, ale bol to vzdelaný muž a myslím, že som to zabudol pripomenúť, ktorý dokonca písal básne a tie básne písal aj po grécky. Takže kto dnes dokáže písať básne po grécky však u nás na Slovensku. Vraciame sa k Sambukovi. V Paríži v, sep v septembrí 1551 získal titul magister filozofie. Potom študoval medicínu v Padove a v Boloni a bol takým dôležitým študentom, alebo aj potom neskôr učiteľom. A v Ávle univerzity Padove je dodnes znástená freska, ktorá ho zobrazuje ako významnú osobnosť spojenú s univerzitou. Lebo bol tam študentom a potom istý čas na tej univerzite aj prednášal. Bol oddaným panovníkom Maximilianovi v roku 1552 vydal album Images of Roman emperors with historical notes, teda po našom obrazi rišských cisárov s historickými poznámkami a pripomenul mu, keď mu to odozdával v tom roku, povinnosť Habsburga Rakúskeho cisára, ochraňovať Pannoniu. Slovensko totiž tak volali, tedy panonia sme boli. A to len svedčí o tom, že naši predkovia žili aj na jednej, aj na druhej strane Dunaja. Aj na Slovensku, ktoré malo meno Uhorsko, aj v tom Slovensku, ktoré sa tedy volalo panonia. No a žiadalo dne od Maximiliana, aby ochraňoval Slovensko pred Turkami a zároveň aj pred tými výbojníkmi zväčša kalvinmi, zväčša maďarského jazyka zo Sedmohradska, ktorí spolu s Turkami podnikali útoky na viedeň. Doslova napísal, žiadam vás, aby ste držali ochranu ruku nad, nado mnou, nad mojimi rodičmi, ktorí žijú v Trnave, kde sme vystavení mnohým nájazdom Turkov. V roku 1557 vstúpil Jan Sambukus do služeb císara Ferdinanda I. Ten prikázal uhorskej kráľovskej komore nosidlom Bratislave vyplácať mu ako dvornému radcovi 50 zlatých. Mohol sa preto venovať svojej vášni, svojej záľube, zbieraniu manuskriptov, starých kníh i minci. V tom čase bol aj vychovateľom Jakuba Fugera. To meno Fuger nám predstavuje člena známej fugerovskej rodiny, ktorá spoločne s turzovcami ovládala istý čas ťažbu vzácníkovou na Slovensku a založili podnik, Bansko-Bistrický medený podnik, ktorý medel zasoboval v tom čase celý svet. Bolo to v čase okolo vzniku Ameriky, okolo objavenia Ameriky. A to znamená, že my už v čase objavenia Ameriky sme mali podnik dnes sme, sme povedali kapitalistický, ktorý bol veľmi plyvný a bohatý. Zvýšenie doživotnej penzie z 50 na 200 zlatých, ročných teda, v roku 1565, prišlo po vydaní jeho najslavnejšej knihy Emblemata. A tu by som sa na chvíľku zastavil. Už sme o tejto knihe hovorili. Túto knihu venoval novému císarovi, spomenanom Maximilianovi. Ono sa to tedy patrilo, venovať knihy panovníkom. Ja pripravujem výčají <rý> výdení knihy Masaryka. Nie, že by som robil reklamu, tak som zvedavý, komu ju budem môcť darovať, ale v každom prípade všetkým zaujímcov o, o skutočné príbehy prvého prezidenta Československej republiky, ktoré boli až do dnes, a teda do vydania mojej knihy, značne utajené. No, vráťme sa k emblematám Sambukovi. Ide o zbierku básní ilustrovaných ale, alegorickými obrazmi, emblemami, zatosovala emblemata, ktorá prvý raz vyšla v Holandsku v roku 1564. A práve z Holandska pochádzali autori z ktorí ilustrovali jeho 223 textov na tému ľudských mravov dovtedy netradičným spôsobom. Emblemata sa takto stala v tom čase. Jedno z najkrajších kníh a mala neobyčajný úspech v dnešnom poniatí bola bestsellerom. Preložili ju do francúštiny i flámčiny a výber z nej vyšiel v roku 1586 aj v anglickom preklade. Verš 184. sa mi podarilo preložiť s pomocou počítača do slovenčiny, z latinčiny a ten znie... Viera nie je nikdy v bezpečí. Neverte príliš mieru. Často ste klamaní na bezpečných miestach, klamú vás tí, ktorým sme dali všetko, čo máme. Prenajmešom to skúšajú so slavnúcou vierou. No dôležité je, že táto kniha v anglickom preklade sa dostala aj do ruk dramatika Williama Shakespeara, ktorého nielenže zaujala, ale aj inšpirovala. Shakespeare čerpal zo Sambukovho diela vo svojich slávnych divadelných hrách Hamlet, Večer Trojkráľový, Rómeo a Julia. Doslova vykradol, vykradol Sambukové texty do svojich slávnych 23 diel. Až mi napadá otázka, čo tak vydať emblemata po slovensky teraz v súčasnosti a tu mládež, ktorá možno, že z nudy, možno, nedostatku ideí, pacha, čo pacha, čo spomínal Rastonávok, ovplyvne aj tým, že mali sme tu predka, ktorý mal vplyv na Shakespeara, na podstate najslávnejšieho dramatika, dá sa povedať, všetkých čas. Hej? Boli to časy, keď bežnú poéziu tvoril kde kto, ale emblemy, to znamená typ poézie, ktorá mala svoju logiku a dala sa aj obrazne zvýrazniť, len hrstka vzdelancov a Sambuku patil medzi nich. Poetickými komentármi odkryvali všeobecne príjmanú pravdu či príslovia, ktoré sú dodnes aktuálne. Okrem toho Sambuku ešte zhromažil zbierku vzácnych rukopisov a knih a jedna z najväčších z Európy so 600 rukopismi a 3000 tlačenými dielami, ktorú nazval Muzoleum, sa stala základom viedenskej dvornej knižnice. Na Viedenskom dvore dostal mnohé podstia tituly a ja len pripomeniem, že s Viedenskou knižnicou mali dočinenia aj ďalší s nami a slávny Slovakciou niekoľko stročí. A ja nám František Kolár, zrejme príde čas, že budem hovoriť aj o ňom. V diele obrazy starších a mladších lekárov a filozofov z roku 1574 sa priznal k svojej slovenskej etnicite. Jan Sambokus sa v roku 1574 priznal svoje identite. Je však pre nás príznačné, že my súčasníci nepoznáme ani jeho dielo, ktoré teda nikdy v Slovenčine nevyšlo a... Aj keď naradníci v Trnave má pamätnú tabuľu, v roku 2011 vyšla aj poštová známka z jeho portretom, ale v Bratislave nie je po ňom nič. Čo tak vydať emblemata? Myslím, že... Pracujeme pras... na tom, Marijáno. Budeme na tom pracovať. Budeme na tom pracovať, áno, určite. Výborne. A ja prejdem teda takto uspokojený k ďalšej osobnosti, ktorá sa volá Martin Rakovský. Bol o 4 roky mladší ako Sambukus, a patrie medzi našich najvýznamnejších básnikov v 16. storočí. Čo osobnosť to básnik. A hoci jeho dielo presiahlo národný ramec, práve pre nás zostal v anonimite. Tak ako mnoho úhrov teda Slovákov, lebo ako som už spomínal ako to uvádza Cyril Hromník, zácný slovenský historik žijúci v Južnej Afrike, úhrami boli vlastne len Slováci, Maďari úhrami nikdy neboli, vždy vystupovali len ako Maďari, a skutoční Uhorov až tak nemali v láske, to napísal Hromík, že sa do Madarčiny slovo Uhor ani len nevmestilo. Ratovský sa narodil v roku 1535 v zemianskej rodine v turčianskom veľkom Rakove. V rokoch 55 až 56 študoval tiež na univerzite vo Wittenbergu. Bola to univerzita veľmi známa, ktorá priťahovala Slovákov. A tam vydal aj svoju prvú knihu Pocit sféra a to boli protokoly astronomického systému, čo bol latinský preklad Prokopovej učebnice. V roku 1556 prišiel do Prahy a v nedalekom Žacli získal miesto učiteľa na škole. V roku 1559 prišiel do Bratislavy kde s pomocou stríka Juraja Rakovského, ktorý pracoval pre císara Ferdinanda, získal miesto pisára uhorskej kráľovskej komory. Napriek tomu, že v Prešporku žil 10 rokov, tak sa tedy volala Bratislava, ten Basnický, tú Bratislavu teda Basnický neoslavil na rozdiel od Prahy. Zrejme preto, že tu, že tu v Bratislave neboli také priaznivé pomery pre reformáciu ako v Česku a on protestant by mohol prísť do konfliktov s bratislavskými cirkevnými hodnostarmi. Tu však vznikli jeho hlavné diela o rozvrstvení obyvateľstva a príčinách prevratov kráľovstva a impériách v roku 1560, ktoré venoval Maximilianovi, podobne ako Sambukus. Naozaj tie knihe asi treba nejakým pánovníkom venovať. A do svetovej reformačnej literatúry sa zaraduje jeho prozvesková zbierka o svedskej vrchnosti, ktorá vyšla v Lipsku v roku 1574. Ale žiaľ Bohu, časť svojho života prežil sporoho majetky v Túrci, opustil preto Bratislavu a prišiel do Turca, kde sa prevažne zdržoval kúry v Kalamenovej. A počas sporov sa v roku 1574 stal turčianským podŽupanom. Drž, potom... drž myšlínku. Máme tu otázku, respektíve doplne, doplnenie k, k tomu, čo sme rozprávali. Ja len e, dám viac informácií. E, otázka znie, respektíve... E Dobrý večer, počúvam vašu reláciu, spomenuli ste, že STVR zvolila novú nebo je to náhodou bývala redaktorka pani Eva Koprena, myslím, že by to bola dobrá voľba. Takže pani Teresa nie, je to pani Martina Flašiková o ktorej neviem, bohužiaľ vôbec nič, takže e, pani Eva Koprena bohužiaľ zvolená za generálnu rejtíku nebola. Len toľko k tomu, Marti, Marian, pokračuje, ďalej, Koprena je členkou Rádia Stvér. Asi ehm, takže, keďže sa venoval sporom, náš Martin Rakovský už nemal čas na basnenie a iba smrn Maximiliána 12. oktobra 1576 pomka k napísaniu básne do zbierky trenčanských literátov Božskému Maximiliánovi sa tá zvierka volala. No, vydal sa potom na cestu za bratom Mikulášom do Kutné hory, kde v auguste 1579 aj nečakane zomrel. Písal výlučne po latinsky a vyvyšoval zemianstvo na dobýčani ľud. Možno to boli príčiny, keď o viacerí zostávateľa slovníkov slovenských spisovateľov vrácanie jeho rodaka Jana Kolára. Nezahárnuli. Dostal, áno, nemôžem aj preto, že na konci života už nepísal, ale viedol spory. Prechádzame k dvojici ďalších turčanov z Mošoviec, a sice Zachariáša Mošovského a Juraja Tesáka Mošovského. Jeden z nich bol katolík a druhý z nich bol protestantský ultrakvistický hodnostár. Ten katolík bol Zachariáš a narodil sa Mošovciach 12. maja 1542 a jeho otec Vladislav bol pokladníkom uhorskej kráľovskej komory. Všimnite si, že už druhá osobnosť z Turca, mala oca, ktorý bol pokladníkom uhorskej komory. A to nebolo málo. To bolo niečo, ako ako by som povedal štátna pokladnica, ktorá fungovala pre celé Uhorsko, ktoré v tom čase... Bolo iba Slovensko, Chorvátsko a časť dnešného Rakúska na, východ, na východe. Zachariáš sa narodil v Mošovce roku 1542 a študoval v Trnave a v Nitre. Získal hodnosť titulárneho biskupa Kaninského. V roku 1578 ho za čestného vatovského biskupa a 21. alebo 8. marca 1582 sa stal netrianským biskupom a zároveň netrianským županom. Županom netrianskej stolice. Ináč, to je len taká malá odbočka. Funkcia nitrianského biskupa a funkcia župana nitrianskej stolice bola vinou, povedné okolnosti, spájaná a spojená dosť dlho takým Známym, alebo neznámym, ale istým významným e, mitrianským biskupom a zároveň županom bol František Turzo, otec Juraja Turza. Ale tým, tým, že je otec Juraja Turza, to už svedčí o tom, že nestal sa biskupom v zmysle církevných regúl. Na výzvu Ríma odpovedal takže že radšej sa vzdal funkcie v župe, ako by mal byť kniazom a biskupom. A tak potom sa stal z neho Luterán z Františka Turza a jeho syn Juraj Turzo založil v roku 1610, ako vieme, slovensku evangelickú círke v Žiline, v dnešnom katolickom kostole. Podľa oslavného textu Jána Gala podjubierského kniež, spomínajeme od slova osvetovateľov, osvetovateľov národa, tak knia vyšla v roku 1936, bol Zachariáš Mošovský aj zostavovateľom prvej zbierky uhorských zákonov, ktorá vyšla v Trnave roku 1584. Pritom, ako vieme, v roku 1517 vydal knihu s obyčajným právom uhorskej šlachty nazvané Tripartitu už Verbovci. No to však neriešilo problém právnej neistoty, lebo chýbala zbierka zákonného práva. Verbovci vydal zbierku zvykového práva, a zbierka zákonného práva sa nikde neuvereňovala. Uvereňovali ju tak, že keď prijal zákon s ním, väčšina sa ten zákon len prečítal na stoličných zhromaždeniach, ale aj na jarmokoch. No a o vydanie zbierky sa pritínil práve Zachariáš Mošovsky, ktorý sa stal v roku 1573 aj kráľovským súdnym radcom. Na, AU, na uhorskom miestodržiteľstve pre Švorku. Ten druhý mošovský Juraj Tesák vzdelanie získal v Mošovciach, Košica, v Česku, v Výhlave a pravdepodobne v Nemecku. Potom, čo ho v roku 1577 vysvetili za kňaza stal sa utrakvistickým farárom a usadil sa v Čechách. Ako vidieť, um, evangelická církev ausburského vyznania ale aj církev utrakvistická a iné protestantské církvy, ktoré sa vtedy objavili, mali úzke prepojenie Slovákov s Čechmi a Čechov so Slovákmi. Jakub Jakobeus Čech napísal prvú slovenskú učebnicu dejepisu, tak povedzme, a Slováci, ako sme už spomínali, prijali alebo vydali českú gramatiku a mnohí z nich, aj Juraj Tesák Mošovský, pracoval v Čechách, podielal sa na živote náboženskom v Čechách, napísal konkrétne tento muž a vydal vyše 40 spisov náboženského a mravoučného charakteru v českom i latinskom jazyku. Veľa z nich je dnes stratených aj preto, že väčšinu jeho kníh zaradil český jezuita a spisovateľ Matej Antonin Koniáš do indexu zakázaných kníh. No z jeho rozsiahlej dramatické tvorby sa zachovala iba jedna divadelná hra komédie z kniž Zákona Božího Jenž slove Rut Sebraná. Kniž vyšla v roku 1604. Pôsobil aj v meste žičany, obci Vlastibor, okres Kolín a tak ďalej v lokalitách, ktoré pre nás dnes veľa neznamenajú. Ancidekanom bol v Kráľovom a dekanom Kouřime. Oťaľ ho české stavy povolali do Prahy a tu bol Farárom a administrátorom v roku 1610 prijal miesto Farára v kostole Praskom pri Matky Božej, nech na dnešnom dnešnomariánskom námestí a od roku 1611 až do smrti pôsobil staromestské Prasko. Zomral 27. augusta 1617. Život celého radu protestantských Slovákov, ako som spomínal, spája sa s Českom a dokonca s uherským brodom. Pavel Kirmézer, narodený okolo roku 1530 v Banskej šťavnici, ktorého vysvetili za luteránskeho kniaza v Krakove a v roku 1576 sa stal v faráromu herskom brode, je známy tým, že napísal komédiu o Bohaciu a Lazarovi. Napísal ju v roku 1566 a priznám sa, že ako študent v Bratislave som sa zúčastnil na jej uvedení komédia o Bohace Lázarovi, vychádzajúca z Biblie a písaná v jazyku, ktorým hovoríme čeština, len ako, ako budem citovať o českého českého filologa Jozefa Jungmana z roku 1825. Bola to skôr Slovenčina. Odbňem, prečítam, čo povedal Jozef Jungman v roku 1825. Český jazyk je odnože slovenského neb slováckého nad Dunajem, od nehož se za starodávna, až skoro do 14. století, málo líšil, pro už príčinu Slovákum, áno, jazyk svoj méně než Čechové, promienili. Nejstarší české spisy dobré, zrozumiteľné a ako domáci pro Slováky sú. Takže trochu neohrabaná veta, ale hovorí asi to, že Slovenčina a Čeština boli skoro také isté. To znamená, že všetci, ktorí teraz hovoria, že títo písali v starej Češtine, oni vlastne písali aj v starej Češtine, aj v starej Slovenčine, s tým ale, že Čeština sa od Slovenčiny, ja dodávam plivom Nemčiny, odklonila. A ako píše znalec Jozef Jungmann, známy, slávny český filolog, Slovenština sa nemenila tak viac, veľmi ako Čeština. A tak Slováci Čechom, najstaršie české spisy dobre, dobre im rozumeli a čítali. Hej? Takže ešte raz, Slováci písali po svojom, teda to čeština, cena z toho storočia sa odklonila od slovenčiny a nie naopak. Pomažoval som to, to dôležité povedať, lebo um, keď sa teraz venujem tej historickej literatúre, ale nie je historickej, aj súčasnej, všetci majú ako nabídekli naučené Slováci. Dokonca kráľ Matej pod Lípov bojnice hovoril po česky. No nie, bola to Slovenčina, opakujem ešte raz, bola to Slovenčina rovnaká, ešte tedy plus minus, ako čeština. A potom sa čeština od Slovenčiny odklonila. A teraz by som prešiel na ďalšiu osobnosť, ktorá s češtinou veľmi úzko súvisí. Ide o vaven... Prosím uvidíme, uvidíme, dáme si prestávku pesničkovú to no potom dobre. uvidíme, koľko nám zvýši času a podľa toho sa dohromíme. A tu ešte by som sa uchádza, lebo... To No jasné. Dobre, takže poprosíme pesičku. počuj ma Všetko zlé a odpustám naše viny. Vráť, pane, lásku medzi nás, aby ľudia ľudí ctili. Vyslíš modlitbu moju, odvráť od nás svoj hnev. Za naši zem, za Slovenskou, za Slová kou, za naš ľud, za národ drahý, za Slovensko, za Slovák, za naš ljud, za národ drahí, za Slovensko, za Slovák, za naš ljud, za národ Drahých. Vyslíš modlitbu moju, odvráť od nás svoj hnev. Vyslíš modlitbu moju, požehnaj túto zem. Požehnaj našu zem. Požehnaj slovenskú zem. Myslím, že k tejto poslíčke nie je čo viac potrebné dodať. Vária, nech sa ti páči. No, chcel som ešte hovoriť o štyri osobnostiach, dvoch protestantov, dvoch katolíkoch. zmeníme program. Za tých 12 minút stihnem dvoch protestantských významných mužov. Vavrínca Nezoržerského a Petra Revu. Budem sa snažiť byť a zdôrazniť u tých mužov to, čo ich charakterizovalo. Vavrinec Nedožerský bol ten muž, ktorý vydal českú gramatiku a v tej českej gramatike v úvode zároveň podnecoval Slovákov k pestovaniu materinského jazyka. To znamená, v tom čase drejme už sa medzi Češtinou a slovenčinov začali črtať. Dokázal urobiť českú gramatiku, ale Slovákov vyzýval. V roku 1591 napísal Evangelický far zo zvolna. Lidé obecní medzi našimi Slováky hlubokým českým slovom nerozumiejí a z té príčiny mnohí Slováci radej tu latinsky, než li česky. Takže to je trošku opačné, ako povedal Jungman, ale koľko ľudí toľko nazorov. Um, dôležité je, že Benedikt Nedošersky nerobil kariéru doma, ako sa, lebo sa tedy nedalo Nemáte počí, že deň sa občas opakujú. Po osudovom roku 1907 Slovensko nemalo jediné centrum, svoje hlavné mesto, kde by sa dal rozvíjať a robiť karya na, na univerzitnej úrovni. Tomu môžu ďakovať najmä Česi, ale nielen oni, lebo slovenskí rodáci ukázali svoje schopnosti, své a možnosti najmä tam. Takže spomenuli sme už Jana Jesenia, ktorý robil kariéru ako lekár v Prahe, tam ho potom vyhodili z okna. 1621 známa defenestrácia. No a tento, tento náš jazykovedec vypracoval českú gramatiku. A súčasní Slováci a Slovácia, Česi o týchto názveme medzinárodných posunoch nevedia tak, takmer nič. A preto zdôrazním, že českú gramatiku napísal nedožerský v roku 1603 a jeho dielo má názov. Dve knihy českej gramatiky zostavené podľa zásad prirodzené metody a osvetlené poznámkami a aj rozdelenými číslami. Tuto prácu ako najlepšie gramatické dielo počas ďalších dvoch storočí hodnotili všetci významní českí lingvisti Josef Dobrovský či Josef Jungmann spomínaný, ale aj slovenský jazykovedec Martin Hattala, ktorý, zdá sa, čerpal z nej pri slovenskej e, mluvnici. Hovoríme o týchto mužoch, preto, aby sme o nich vedeli. <ký> A uzavíme teda dnešnú časť Petrom Revónu. Petr Reva, prvého Madari, e, pomenovali, respektíve nazývali Petrom Revajom, čo aj u nás niekedy ostalo v staršej literatúre. Bol básnikom, krajinským hodnostárom, vojakom a historikom. No a narodil sa v roku 1568 v Sklabini, v Turci. A starý šlachtický rod revolcov, či Revajovcov teda, e, pochádzal... 12. storočia dnes zrevi, Rivica v Srbsku. Na pobytke mohači sa usadil v turčianskej stolici a vo Viedni sa učil u jezuitov, pričom mal prizvaného luteranského preceptora z Ausburgu. Takže učil sa u jezuitov Petreva, ale mal dozor nejaký z Ausburgu protestantský. Ako 30-ročný sa v roku 1598 stal dedičným županom v turčianskej stolice a s úradníkmi svojho panstva viedol korešpodenciu, čo sa zachovalo v kultivovanej Slovenčine, podobne ako Turzo, s ktorým sa zoznámil počas bojov s Turkami pri Ostrihome. Od roku 1601 bol kráľovským hodnostárom a od roku 1608 bol Petr Réva strašcom Koruny, ktorá bola umiestnená na Braticovskom hrade. Mala odbočka. Zrejme preto, keď madari hrajú denne hymnu Maďarsku, ukazujú ako ako ilustráciu aj Bratislavský hrad so slovenskou vlajkou, lebo tá ich slávna sveta, v reši, koruna, aj keď Svetý Štefán už v živote nemal na hlave, ale predstavte si, alebo uvedomme si, ako dokážu náši južní susedia, aj keď nepravdu lásať, ak je to v prospech nich. To znamená, že náš Peter Reva bol strašcom ich koruny a a zároveň ale Juraj Turzov ustanovil za člena komisie, ktorá vyšetrovala stážnosti krupinských Slovákov a ktorá rozhodla prospech Slovákov. To znamená, z toho nepriamo vyplýva, že so bol Slovák, ale stražil uhorskú korunu na Bratislavskom rade. A ako stražca uhorskej koruny napísal aj knihu, ktorá má hrozne dlhý názov, alebo ja prečítam po slovensky, o pôvode, udatnosti víťazstve, osude Svetej koruny uhorského kráľovstva. Vy neštefana úhorského kráľovstva, vyše 700 rokov preslávenej udatnosťou, víťastvom a šťastím. Dielo vyšlo v Asburgu v roku 1613 a po jeho smrti v roku 1659 vyšlo v rozšírenom vydaní. A v tomto diele, ako vôbec prvý raz v uhorskej historiografii, Peter Reva vysoko oceňuje slovenské etnikum, jeho dlhovekosť, ako aj jeho rolu pri výstavbe úhorského štátu. Zvorazním, že reč slovenská je dnes zo všetkých reči najrozšírenejšia, Ak sa má sláva reči posudzovať podľa upotrebenia, príbuznosti a rozšielnosti, reč slovanská z latinskom virve ostatným palmovýťazstva. Je s pomocou možno prejsť polovičku Európy a ešte aj čas Ázie. Myslel že aj na Rusov, srbov a podobne. Dôležité je, že ako prvý uverejnil text tzv. privilégia Alexandra Veľkého Slovanom. Či toto privilegium je originálne, alebo vymyslené, domyslené, to sa nevie skôr, by som povedal, že je domyslené, ale pripisuje sa veľkému kráľovi macedonskému, kráľovi teda aj greckému, zakladateľovi greckého impéria, a vysovuje v ňom tento Aleksander údajne vďaku slávnemu pokoleniu Slovanov a ich jazyku, im pokoj a blaho od seba a od jeho to spravovaní sveta. Pretože ste boli, Slovania, vždy vo vernosti pevní, zbrania rádny, naši pomocnici bojovní a silní. Dávame vám a zverujeme vám slobodne a na väčšiné časy kraj od severu až po južné hranice Itálie aby sa nikto neopovažil, usadiť sa tam okrem vás. No, tento text niektorí spochybňujú, ale je dôležité, že opierajú sa on všetci ďalší e, Slováci alebo historici slovenskí, ktorí sa ním hrdili. No aj známa apologia Jana Baltázara Magina sa odvíja od tohto textu. No a čo my o Revovi nič nevieme, Zatiaľ, čo my orevovi takmer nič nevieme, naši južní susedia ho ako Pétera Révaja, rano novovekého historika Velebia a Veľkolepo oslavili 400 výročie jeho umrtia konferenciou, veľkou konferenciou 4. októbra 2022. Oni oslavujú našich ako svojich. Je to ich chyba? Nie, je to naša chyba. V rámci dneň sa dopoledrobna zaoberali jeho životom, ale najmä osudmi Svetej Koruny. Pripomenuli aj časy, keď bola umiestnená na Bratislavskom hrade, už som o tom hovoril. Skádej ju v roku 1619 dostal do majetku sedmohradsky knieža Gabriel Betlen, ale vďaka Revovi sa, sa vrátila v roku 1622 na Bratislavský hrad. Samozrejme, že pre nás neznámy Reva je pre Maďarov Reva aj oslavovaný, ospevovaný. Samozrejme, že nespomenuli tú legendu Macedonského Alexandra o slovanoch, ale úctivajú si ho ako svojho. A pre nás neznámi Reva potom zomrel v roku 1620 v Trenčine a pochovali ho do rodinnej hrobky v Martine. Priatelia, naši historici, neistorici, aj naši matičiary. Nemali by sme sa aj my konečne vážnejšie zaoberať slovenskými rodákmi a ich vplyvom na uhorské, a teda aj na naše dejiny osobitne v 16. storočí. Prečo stále žijeme pod masarikovským princípom dehungarizácie slovenských dejín? Uhorské dejiny boli väčšmi našej určitom čase ako maďarské a my ich nich nevieme nič a osobnosti slovenské nechávame oslavovať susedom. Nech sa páči, nech oslavujú, ale skúsme ich oslaviť aj my. Minimálne tým, a to by sme možno tiež mohli robiť takú iniciatívu, keď to Matica nerobí, ponúknuť magistrátu hlavného mesta zoznam osobnosti tých čas, o ktorých hovoríme, aby pomenovali po nich niektoré z bratislavských ulic, ktoré vzniknú, respektíve aj premenovali niektoré, ktoré majú nehodné mená nehodné po ľuďoch, ktorí sú vraj zakázaní. To je dnes po skrátení všetko. Na budúce by sme teda pokračovali Forgáčom, čo bol prvý kardinál zo Slovenska, a Petrom Pázmaňom. Môže tak byť, Rasťo? Môže tak byť, Marian. Ďakujem veľmi pekne. Takže dnes myslím, sme naplnili dosť, čo sa týka informácií, aj z, z súčasnosti, čo sa je, aj z minulosti, čo sa dialo. Ja verím, že si zachováme našu priazeň, vaš, našu. verím, milí poslúchači, že si zachováme vašu priazeň, a budeme sa počuť, samozrejme aj na budúce. Marian, ja ti ďakujem veľmi pekne za dnešnú vyčerpávajúcu, povedal by som prednášku, aj za, aj za všetko, čo pre nás robíš, samozrejme. Som rád, že to môžem robiť. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa s vami, milí poslucháči, samozrejme učím. Teším sa na stretnutie o dva týždne s vami a prajem vám ešte príjemnú a ničím nerušenú dobrú noc.